Det här är Kärlek och Knaster, en podcast om de skivorna som förändrade ditt liv. Hej vänner! Välkommen till det trettonde avsnittet av Kärlek och Knaster med mig Tony Savela. Veckans gäst heter Mattias Jensen och vi ska diskutera Bruce Springsteins album Born to Run. Vi ska dissekera albumets låtar, dess skivomslag, dess fans och de drömmar som driver detta album framåt. Jag ber om ursäkt för det stundtals lite brusiga ljudet. Men jag hoppas att det här härliga snacket kompenserar eventuella tekniska brister. Låt oss lyssna. Vem är du? Jag heter Mattias Jensen och är frilansskribent. Jag vill inte kalla mig riktigt journalist än, känns som. Jag vet inte riktigt var man drar den gränsen riktigt. Men jag tjänar inte stora pengar på det här än. Och det känns som att det kanske är där man drar gränsen på något sätt. Men det är musik, Men, det är musik, du, det är musik du skriver om? Det är musik jag skriver om. För det mesta, till 90 procent skulle jag nog säga att jag skriver musik. Sen håller jag fortfarande på att skriva reportage och intervjuer om kulturpersonligheter för en tidning som heter 019. Som är en gratis tidning i Närke. Som jag hade praktik på 2011. Så den, den frilansar jag fortfarande för faktiskt och skriver en del. Eh, det blir mindre och mindre där. Men framförallt skriver jag alltså musik för gaffa just nu. Men, så, men, men om, du, om du skulle få ha en stor dröm, är det att bli typ rockjournalist? Ja det är det väl, det tror jag. Eller framförallt <laughs> som många rock, rockkritiker. Vill bli så är det ju rockstjärnan framförallt. Men den drömmen har jag för nog slå hål på ganska snart. Men ja, fram, det är ju framförallt rockkritiker jag vill bli. Um, så det är väl den stora drömmen jag har faktiskt. Cool. Du, Mattias, vi fick ju lite kontakt på Twitter här genom mm. vår gemensam bekant. Och, och då tänkte jag så här: ja, Men vad kul att prata med någon som jag aldrig har träffat innan. och Men det hade vi tydligen gjort. <laughs> Absolut. Du minns, du minns alltså inte när vi, när vi skrek Like a Rolling Stone tillsammans? Jag har diffusa minnen och det är ja. absolut inte ditt fel. Jag har, det, är, det är bara att mitt minne tenderar att bli ytterst fläckigt när jag liksom fått in ett par öl. Och det, här ja, var, det var ju nyårsafton så att det var ju liksom ett sånt tillfälle. Jag är, jag är inte säker på om det var nyårsafton. Jag tror det var en fest innan där vi sågs också. Alltså det kan ha varit två fester där vi har skrekit ut samma låt. Men... Vilket, ja, jag vill, var det, jag kommer... vilket var det tidigare tillfället? Ja, det är det jag inte vet. Det, det känns inte som att det var nyårsfesten. Men det, du kan ha rätt. Men det, jag får en känsla av att vi har träffats någon gång tidigare. Och det har ju, det har ju med fylla att göra det här. Så det kan ju minnet svikta. Det, det, är, det. det är det som är problemet med att ha begynnande alkoholism. Ja, det är så verkligen. Men jag minns tydligt att du skrek Det här är världens bästa låt och sen började du skrika, sjunga ut den där Så det var <laughs> starkt Starkt att se och starkt att medverka i också Det är, det låter verkligen som mig Håller du med ja, mig i mitt påstående? Att Rolling Stone, I like a Rolling Stone är världens bästa låt? ja Jag vet inte det kan mycket väl vara det, jag vet inte. Jag har svårt att liksom utse en låt i världens bästa låt. Det finns en miljard låtar som är världens bästa låta, så jag vet inte. Men Like a Rolling Stone är ju fantastisk från början till slut. Vilken skiva ska vi prata om idag? Jag hade tänkt att vi ska prata om Born to Run. Varför du valt den? Framförallt valde jag att prata om Springsteen för att han ligger mig närmast på ett sätt och jag vet inte hur, hur svepande eller liksom stor jag får bli just nu men Springsteen har varit med mig längst under hela mitt musikintresserade liv liksom. han, har varit, han har skrivit ett soundtrack till min uppväxt om man får vara lite halvpretentiös så, att säga så. så han har varit den, den som satt tonen och berättat saker jag själv känt på starkast sätt så det är första liksom anledningen till varför jag valde att prata om min relation till Springsteen. Sen är ju Born to Run ett, ett uttjatat album på många sätt och ett album som har pratats om mig. så länge man har haft det här musikkritikintresset också. Liksom. Det är ett väldigt liksom utnötta album på många sätt. Men det är... Kanske albumet framförallt som han, där han berättar om en stämning jag ofta återvänder till och en stämning jag ofta vill gotta mig. Så ja, Born to Run är en speciellt album för mig ja. När du sa att, vi skulle prata, att du ville prata om Born to Run så blev jag eh, både glad... Eftersom det är ett mm. album som jag också älskar. Håller högt. Yes. Som har varit ett soundtrack till min uppväxt. Det, det går inte att använda för stora ord. När man pratar om Bruce Springsteins Born to Run. För det är ett stort album. Det är så. Och samtidigt så var det så läskigt. I och med att det var så stort. De album jag har diskuterat tidigare i den här podcast-serien. Så har det oftast varit skivor. Som jag på sin höjd har tyckt varit väldigt bra. Men få album som jag har tyckt... Vet, som, som jag har kunnat, kunnat varje ord till utan till. Få skivor som jag har, har, du vet, som har liksom en speciell plats i ens hjärtkammare. Och eh, ja, jag har ju pratat om exempelvis ett kolikbarns bekännelse, Det är väl den som kommer närmast. Men det är väl den här skivan och typ Highway 61 Revisited. Och, och sen skulle jag okay. kanske lägga lägga till Van Morrison's Astral Weeks. Så ja. att som du hör så har jag musiksmaken av en vit medelålders man. Jag tror vi båda har musiksmaken av en kränkt, lite kränkt man. Ja, <laughs> ungefär. Fart. Någon som undrar var, var, varför samhället har sprungit ifrån en. Ja, precis. Det är exakt den känslan också. Ja. Bruce Springsteen med albumet Born to Run som kom 1975. Yes. Vad är historien bakom den? Uh, man kan väl börja med liksom... Det är historien om frihet, framförallt tror jag, eller drömmen om friheten. Eh, Bruce Springsteen slog igenom, eller kanske inte slog igenom egentligen två år tidigare, men han kom, kom ut med sin musik två år tidigare. Och redan där visade han prov på att han var en soulmusiker först och främst. Han skrev om exakt de ämnena som soulmusiker på 50- och 60-talet började skriva om. Han skrev om friheten och han skrev om kampen för friheten framförallt. Och Born to Run är någon slags eh, extas i frihet. Det är en extas i drömmen om någonting annat framförallt. Det är liksom en en skiva om att slå sig ut från sin uppväxt och slå sig ifrån eller slå ifrån sig sin barndom och komma ut på Andra vägar liksom, att komma ut från staden där man vuxit upp i. Så för min del är Born to Run en skiva om precis det där som alla blues- och soulmusiker skrev om när de började skriva musik. Den explosion i en eh, dröm om frihet och en dröm om vad som helst egentligen som inte är ens, ens liv. Och det här blev alltså Bruce Springsteins genombrottsalbum? Ja, det får man väl verkligen säga. Sen är väl kanske Born in the USA hans eh, genombrottsalbum nummer två om man ska se till eh, ekonomisk vinst och så vidare. Men eh, ja, Born to Run är hans eh, kreativa explosion, skulle jag säga. Det är ett så komplett album på det sättet att, det, att det, liksom, det vågar vara åtta spår långt och det vågar liksom eh, komprimera samma känsla i åtta sånger men de är riktade på olika sätt. Alla låtar handlar till viss del om den här friheten som jag kan prata hur länge som helst om. Men det känns lite kladdigt också. Men det är, liksom, det är ett väldigt komprimerat album. Och jag tycker att det är hans mest vågade album på så sätt att det är åtta spår långt. Och inte liksom 20 spår på ett dubbelalbum. Så det är ett, det är ett vågat album på sitt sätt, jag tycker jag. Och låtarna i sig är också väldigt vågade. För även om det här anses som ett klassiskt rockalbum så är det låtar som är... Både till längd, ganska utmanande. Vad det kortaste spåret? 4 och 50. Precis. Det låter som... Jag tror det finns en enda refräng på skivan. Den som tillhör Backstreets. <laughs> det låter som utbyggda mer på verser och på... Eh, nästan som operor än en klassiska vers-refräng, vers-refräng och så vidare. Absolut. Det är åtta, åtta rock Det har väldigt bra beskrivit. Och det, är liksom, det, det har allting jag gillar med musik på ett sätt. Jag är en väldigt... Jag är en väldigt vers och rytm jag, jag, skiter helt, jag kan skita helt, helt och fullständigt i det refränger ibland. Får jag en bra vers och får jag liksom eh, bra rytmer. Får jag liksom, får jag min stämning så är jag oftast nöjd. Eh, Springsteins Born to Run är ett stämningsdrivet album från början till slut tycker jag. Och det passar mig väldigt bra. När upptäckte du Springsteen? Jag upptäckte nog Springsteen när jag upptäckte att min far hade Born in the USA i sin skivsamling när jag var åtta, nio år kanske. Han hade Exile on Main Street med Rolling Stone. Han hade Born in the USA och han hade David Bowies Hunky Dory tror jag. Inte en i samling? Nej, verkligen inte. Han hade Born in the USA och. Jag kommer inte ihåg om jag började lyssna på den skivan eller om jag liksom blev intresserad av Springsteen i stort bara av att se det där halvcoola omslaget på hans röv. Men ja, jag, vet, jag vet faktiskt inte vilket tillfälle jag började lyssna på Springsteen eller hur gammal jag var eller sådär. Jag vet faktiskt inte det. Men jag vet att han började betyda något enormt för mig när jag klev upp i 18-19 års ålder. Och jag började skaka bort... Eh, Beatles och Neil Young och sånt där som jag hade lyssnat på i tio år då. Jag började liksom skaka mig loss från allt det, allt det där gamla jag hade börjat lyssna på. Jag tog med Springsteen som också var en gammal och sliten rockartist då givetvis. Men jag minns faktiskt inte heller då vilken, vilken skiva det var. Men ja, Born kom att fästa på mig mest och starkast. Var du uppväxt Mattias? Jag uppväxt i Örebro. Så att när du, när du tog dig an Born to Run mm. som är en skiva som till stor del handlar om uppbrott och ta sig vidare till den stora vida världen. Och drömmen om att det finns något mycket bättre som väntar på andra sidan regnbågen slash motorvägen. Slash gräset. Var det någonting du kunde hitta i den här skivan? Ja, om jag ska berätta lite. Eller bli lite personlig så har jag haft en jag hade en väldigt, väldigt bra barndom. Och jag jag, längt, jag hade aldrig den där längtan efter att slå mig bort från något slags, någon slags tristess som, som man kan liksom få när man är uppväxt i en medelstor stad. Visa. Men jag hittade ändå någonting i Born to Run som jag har hittat i, i mycket av all annan kultur jag liksom tagit del av och älskat. Det, den skänker med samma känsla som när jag ser en film som Sista natten med gänget exempelvis. Eller Farwell Falkenberg eller Stand by Me. Eller de här, alla de här collegefilmerna som John Hughes har gjort. Alltså det, det finns en stämning av sista sommaren. Att, att, att, att träffa sina vänner för sista gången inför, inför en ny skolstart. Eller inför ett nytt, uh, nytt sätt att leva eller vad som helst. Det finns någonting med att se sin ungdom... Liksom på väg att ta slut. Ja precis, att se sin ungdom krossas framför en på något <laughs> sätt. Alltså det, det är väldigt vackert och vemodigt och sentimentalt och kanske kladdigt. Men det, det är någonting väldigt stort i det där som jag ofta återkommer till. Och som jag ofta älskar att liksom gräva ner mig och ofta älskar att också beskriva i ord. Jag tycker att det finns... Det finns någonting i det där som är rätt som är vackert och helt förkrossande på samma gång och jag tycker att Born to Run är en skiva som, som tar tillvara på den känslan väldigt väldigt bra. Ja, och det här är ju ett album som handlar till stor del om drömmar. Och det är kanske det ordet som återkommer flest gånger i dess ja, texter. Ja, verkligen, verkligen. Och jag skriver väldigt mycket om Bruce Springsteen i min eh, lilla lilla skriventkarriär och jag har, det finns ingen artist jag skrivit lika mycket om och det finns ingen artist jag har, jag har skrivit om med samma fas som Springsteen och just drömmar kommer jag inte från när jag ska prata om Springsteen eller när jag ska skriva om Springsteen det finns någonting fundamentalt med drömmarna i hans texter och i hans sätt att få sina texter att brinna Det du pratar om nu är någonting som jag kan relatera till- och som jag vet att jag har pratat- och hört från andra vänner- med ett stort bultande hjärta för Springsteen. Och jag tror de som lyssnar på, på detta- och inte har fattat grejen med Springsteen- ja. kanske är lite trötta på att höra oss prata om. Men vad är det du tror- har fått folk att känna så? Vad är det som får så många människor- här i, här i Sverige- och kunna relatera till detta? Jag tror ju tyvärr att den här svenska hänförelsen och förankringen i Springsteen har mer att göra med det här Creedence-landskapet som har format Sverige på sitt sätt. Att, alltså, det, finns en, det finns en motorvägs aura kring Bruce Springsteens musik som kan vara ganska tilltalande för det, men i 35-50-årsåldern till 50 kan jag tänka mig om jag får generalisera och vara lite eh, halväcklig. Men eh, ja, det finns någonting eh, att, att bara sticka ut på motorvägen eh, som kan vara lite tilltalande tror jag, på samma sätt som eh, Creedence eh, Rock fungerar. Så den, jag tror att det, det känns, jag får känslan av att många har missat det jag själv älskar med Springsteen och den känslan har ju har ju alla som tror sig älska Springsteen eh, som bara de kan men ja, jag vet inte det, det känns som att eh, den svenska kärleken till Springsteen har mer att göra med, med Springsteens 80-tal kanske, har mer att göra med Born in the USA-albumet jag tror att Born in the USA är ett album som har, den har satt sig in i svensk öl folkskäl, eh, tror jag det är ett mindre komplicerat album. Ett mer ja, tydligare album med mer refränger och liksom starka melodier. Men kan det inte vara så att, att den grejen som svenskarna har tagit till sig egentligen är samma grej som Springsteen var inne på och som har varit en röd tråd genom hans karriär? Bara att den kanske var, vad ska säga, mer, mer svårtolkad på Born to Run. Det är en, han sjunger ju från ett underdog-perspektiv. Men människor som kommer från... The Factories som man sjunger i, i Darkness-skivan som drömmer om känslan att få komma out on the street komma mm. ut på gatan, ut i natten ha de här drömmarna som man har, och liksom leva ut de här drömmarna som man har haft under arbetsveckan och, och det, det, det är det som jag i alla fall jag, jag får se om du känner igen dig i det här eh, kan älska Springsteen att han kan göra det här de här eskapistiska sångerna- som handlar om drömmar, som handlar om- om att ta sig till någonstans- till ett annat ställe. Men mm. ständigt vara lite medveten om sin egen plats- sin egen klass, sin egen tillhörighet- och förstå att mina odds är jävligt låga. Så att när man hör- jag tror att, att de människorna som går på Ullevi- och spänner även till Born in USA-låtarna- relaterar kanske till samma saker- om de här drömmarna som, som, eh, som vi som står på med på Born to Run-sidan älskar och lyfter upp. Förstår du vad jag menar, eller utan cyklar? Jag, jag förstår absolut vad du menar och jag vill jättegärna hålla med dig. Och jag vill också att... Eh, jag vill teoretisera kring hans musik på samma sätt. Jag tycker också att han håller fast vid sin bakgrund väldigt bra och väldigt snäckt och väldigt symptomatiskt. Jag tycker att det är väldigt... Han har väldigt sympatiska drag i att han väljer att alltid stå på någon slags under... Eller inte underklass är det inte. Men en arbetarklass som som aldrig riktigt vill försvinna från honom. Jag tycker att det är väldigt sympatiskt. Och för att dra paralleller till Håkan Hellström så tycker jag att han... Att Bruce liksom Håkan Hellström, står kvar i ett underdog, I ett ständigt andedagperspektiv och skjuter uppåt. Eller i alla fall skjuter åt sidan. Han liksom... Han står aldrig och tittar ner på någon. Han, han skjuter alltid välriktade skott. Så jag, jag håller med dig där. Men jag vet inte om den här knogen i luften är ett, är ett resultat av de känslorna. Men det, det kan mycket väl vara så. Jag vill gärna, jag vill gärna hålla med dig där. För att jag tycker att det låter bra och vettigt och sunt. Men om vi, om vi går tillbaka till själva Born to Run-skivan. <gör> Vilka är dina första tydliga minnen av den? När insåg du att det här var någonting för dig? Ska vi se, Jungleland minns jag tydligt när jag hörde första gången. Och jag tyckte att saxofonsolot som börjar vid 3 och 17 tror jag <laughs> är, ett ganska, det är ett ganska bra exempel på den här eskapistiska känslan. Att den även finns i ett saxofonsolo. Jag kommer ihåg när jag tittade på dokumentären Wings for Wheels för första gången den som kom med när man köpte eh, någon slags eh, 30-års-utgåva av Born to Run. Jag sitter just med den utgåvan och boxen framför mig. Ja, jag är med faktiskt. Det um, <laughs> var härligt att vi båda är här. <laughs> äh, eh, jag minns att jag tittade på den första gången och jag minns tydligt hur jag tyckte att Bruce Springsteen gav ett ganska osympatiskt intryck i den eh, dokumentären. Tills jag insåg att han bara var en ren och skär perfektionist som. Eh, som inte liksom klev bort från argumenten och liksom ville, ville nå sin, sin absoluta högsta nivå. Och jag tänker på framförallt en episod när han berättade hur han mejslade fram saxofonsolot själv. Han kom med ett färdigt solo till Clarence. Så jag tror att Youngerland var den liksom första inkörsporten till Born Run jag tror att det var första låten jag hörde från albumet också. Men jag får känslan av att det var liksom den som kickade igång mitt intresse för Born Run. Köpte du skivan? Ja, absolut. Jag har tre utgåvor av faktiskt. Samma här? På vinyl, ja. vanlig cd och den här jubileumsgåvan? Ja, men det är exakt samma Ja, vi är så vita just nu. Ja, jag vet. Vi är två vita kränkta män som pratar om en tredje kränkta, kränkt vit man. Så det. Är... Uh, det känns jag, lite ofräscht, men det är som det Vi får göra offentlig avbön och bara gå vidare. Ja, jag sitter och håller i det här klassiska skivanslaget mm. nu i mina händer. Och jag minns själv när jag köpte skivan och satt på mitt pojkrum. Det här var ju tiden innan internet kunde liksom distrahera en. Så man satt, uh -huh. Jag satt på mitt pojkrum, lyssnade på musiken och, och liksom höll i omslaget och kollade på det. Och yes. den här ikoniska bilden med Bruce Springsteen då som lutar sig mot, mot Clarence Clemens. De är båda unga, de har, har något brinnande i sina blickar. Vad, vad är dina tankar om det här omslaget? Jag tycker framförallt att det här omslaget är intressant ur den aspekten att det togs 900 bilder under, under den här tre timmars-sessionen som fotografen hade. Fotografen hette tror jag, Eric Maola och sådär. Och han var någon slags National Geographic-geograf från början som äm, skeppades in för att ä, ta den här bildsviten. Och äm, ja, det blev, det blev en av ä, rockhistoriens mest ikoniska bilder och ä, det är svårt att värja sig mot den för den är i grunden ganska cool, den här bilden. Det jag tycker, Eller, tycker jag tycker. Och det säger Så, ganska mycket om just Born to Run att att det tog, de tog 900 bilder och på samma mm. sätt som Springsteen tvingade Clarence Clemens att stå 16 timmar mm. i inspelningsstudion för att sätta det här Jungleland-solut så är det på något sätt att det här var, var så otroligt utmejslat, det här var så otroligt skapat och konstruerat och mm. genomtänkt men det känns verkligen inte så det finns ingenting med det här albumet som inte jag tycker känns naturligt och i ögonblicket och i stunden Precis, jag tycker exakt samma sak. Och det finns ju en risk för att den här podcasten blir lite jobbig att lyssna på om vi hela tiden håller med. Men jag, jag tycker verkligen samma sak. Och jag tycker att det känns snarare som spontan genialitet det här albumet än ett utmejslat rockalbum. På samma gång som det ändå känns som ett utmejslat rockalbum. Jag har svårt att hålla isär de två liksom, eh, känslorna när, när jag lyssnar på det albumet. Det känns så jävla... Jag vet det känns så komplett på två olika sätt. Det känns å andra sidan helt, helt spontant och å andra sidan helt, helt och fullkomligt genom att det, det, det är få skivor som känns lika likadant faktiskt. Så fort jag hör någon av de här låtarna så blir jag så jävla meddragen. Och jag kan inte hitta en förklaring till riktigt vad det är som, som är det där. Vad är det han har som så många andra saknar? Jag pratar om det inledningsvis tror jag när jag pratar om att, att musiken är sprungen från en slags soul, en slags blues. Jag tror att det är nog det här soul som jag oftast tymer till när jag lyssnar på Springsteen. Jag tycker inte att vare sig Bob Dylan eller Beatles eller Elvis har eh, samma... Det är svårt att hitta orden ibland när det gäller det här albumet i och med att det ligger så jävla nära. Men jag tycker inte att någon av dem egentligen har eh, gjort ett soulalbum på samma sätt som Born to Run faktiskt är ett soul rock Jag tycker att eh, just soul-delen eh, soul av Bruce Springsteen har alltid varit något som har fängslat mig totalt. Men sen finns det ju det, finns ju det här genomgripande temat såklart av att av att bara sticka iväg och hitta, hitta drömmen på andra sidan ån och liksom... Eh, I och med att man alltid liksom drömmer bort, man alltid vill ha något annat, man alltid vill ha någonting man inte riktigt har och inte kanske kan få och aldrig kommer att få så, så finns det någonting väldigt genomgripande i Born to Run som gör att jag ständigt återkommer till den och ständigt också slungas iväg när jag lyssnar på den. Och det är väl den tematiken just som jag tycker är så väldigt speciell. Jag tycker väldigt få rockartister har besjungit drömmen på samma finstämda och eskapistiska sätt. Kan du själv använda albumet som ett soundtrack till vissa situationer i ditt liv? Förstår du vad jag menar? Jag förstår, jag förstår absolut och svaret är faktiskt nej, jag har ingen enskild händelse eller situation jag kan egentligen koppla till Springsteen. För Springsteen har varit med för länge nu, han har liksom, det här albumet har varit med för länge nu i mitt liv så att det har liksom, han har besjungit en, en utspänd del av mitt liv. Men, men om, om vi tänker såhär, det, det vi återkommer mycket till det är just det här med drömmarna, hur mycket de betyder i den här skivan. Mm. Finns det någonting där du kan känna, finns det, finns det någonting specifikt som du kan relatera till eller som du tror att folk relaterar till när det kommer till det här med drömmarna? Jag har väldigt många vänner som gillar bussprängsten och vi har haft många förfester där vi har och drinkat till Darkness on the Edge of Town vilket är vilket man kanske inte gör i större sammanhang. men vi har varit i, i små grupper där vi gillat Springsteen och vi har suttit och gråtit till Racing in the Street och vi har vi har liksom <går> gråt ska jag inte säga att jag är gjort men vi har liksom vi har suttit med en stämning i kroppen och lyssnat på backstreets istället för att dra igång någon frisk jävla partymusik som skussat oss ut i natten och jag tror att vi alla i den lilla gruppen tycker om att kännas känslan av att det finns någonting bortom, bortom det här vi ser. Det finns någonting bortom de här gränserna vi har vuxit upp i. Och det finns någonting bortom den här, den här staden. Och det finns, det finns vägar ut ur staden om man vill. Och vi har alla samlats kring den känslan väldigt många gånger. Att so saker kommer bli bättre. Det var väl så man kände när man var 18 mm. För första gången liksom. Saker kommer att bli bättre Och vi kommer, kommer att växa upp Och det kommer att förändras Och det kan förändras Och ja, Bruce Springsteen Har besjungit Den delen av oss väldigt starkt Jag växte ju upp i en liten, en liten Ort som heter Kalix Som jag, och jag har säkert berättat om hundratals gånger I den här podcasten Just det här om hur jag, hur jag växte upp i min småstad Och längtade bort och längtade till någonting annat. Och det finns nog ingen låt som har symboliserat det så mycket som Thunder Road. Nej. Och jag vet att det är så många av mina vänner också som har haft samma längtan. Jag har en god vän som heter Gustav som i princip varje gång han flyttar. Så brukar jag få ett litet MMS av honom där han har tagit en bild på en skylt som leder ut ur staden med just de avslutande orden från den... Sista från meningen ja. Sista meningen, it's a town full of losers and I'm pulling out of here to win. Ja, precis det jag tänkte att vi skulle prata lite om, den, den meningen. Vilka spår tycker du står ut? Vil, vilka, all, vilka låtar på den här skivan för, för dig formar albumet först och främst? Jag tycker att ett album som är alldeles för komprimerat, alldeles för liksom satt för att jag ska peka ut någon låt. Jag, jag tycker verkligen, jag tycker inte att den har varit så... Eller så här, så här den har inte den har inte dalar. Den, den skivar med bara toppar och jag tycker inte att den svajar på något sätt. Jag tycker att det är väldigt, väldigt komprimerat och... Ett väldigt komprimerat album på så sätt. Men om jag får plocka ut någon stund där jag blir liksom knäckt från början till slut så är det ändå the Road. Det är, en, det är en så stark öppningslåt som sätter tonen så starkt och så smärtsamt och så vackert i samma gång. Det finns ett vemod i den låten som är, som är alldeles otrolig ibland. Och just den här sista meningen, It's a town full of losers, är så... Den, den sätter stämningen, och sätter tonen och den sätter albumets hela, hela prägel, tycker jag. Det är, en, det är en sån resa, den låten. Den börjar med ett, med ett piano som försöker hitta en melodi, ett munspel som ja. liksom dör ut efter ett par sekunder. Sen bygger den sig upp mot liksom ett rock crescendo tills det blir en pumpa liksom knytnäven i luften låt. Den börjar trevande och den den slutar i en explosiv och, eh, ja, jag inte, himla stormande final där, där man liksom gått från 0 till hundra. En programförklaring nästan. Ja, men visste är det så, absolut. Så. Sen kommer vi in på Tent Avenue Freezeout. Vad händer mm. där? <laughs> ja, här får ju Clarence Clemens eh, spela ut hela sitt register, tycker jag. Och... Eh, Alltså den skiljer sig väldigt mycket från Fanderold på det sättet att den är, den är ganska fri från vm -mod. Och det är väl kanske den enda låten som är fri från, från, från VM-mood på det sättet. Kanske tillsammans med She's the One, men det är en väldigt gladlint låt om man ser till ljudbilden. Det som är fantastiskt med Springsteens låtar, att i 99% av fallen, även om de mest, du vet, glädjespridande låtarna, även om de mest självklara, klappar händerna låtarna så kan mm. han ändå gärna i en brygga lägga in någonting litet drag av melankoli. Verkligen. Och jag vet att Tent, -Tent Avenue Freeze Out, förstår du vilket ögonblick jag pratar om? Alltså du tänker väl på mittenpartiet i så? här? Han, han sjunger som från ovan I'm all alone and I can't go home. Precis, hans små vemodiga instick i i låtan är också ett signum på hela albumet tycker jag. Han kan inte låta bli att... Eller kontrastera det glada precis som du beskrev. Det känns som att han har velat få allt sagt i varje låt också. Vilket gör att vemodet slingrar sig in. Vare som man vill eller inte. Han jobbar väldigt mycket med käftsmällar i sina låtar. Om man ska uttrycka sig så. Han, han bygger upp en förhoppning och förväntan i många låtar. och Sen bryter han ner dem och... Eh, Gör en förstenad till is ibland eh, med sitt sätt att just eh, slänga in rader som, som bryter stämningen och krossar eh, någonting man, eh, man länge trodde på. Liksom. Så han är väldigt bra på det. Sen går skivan vidare. Vi får Night, vi får Backstreets. Det är första skivhalvan. Sen kommer Born to Run, She's the One, Medium Cross the River och Jungle Land. Är det någon av de här låtarna på resan hit som du känner att, att vi, vi, bör, vi bör hålla oss vid? Alltså She's the One är en väldigt förbisedd del i den här äh, sagan. Och jag tycker att för min del är det en väldigt speciell äh, låt. För att jag lyssnar väldigt mycket på Hammer Smith-spelningen från 1975. Mm. Där jag tycker att She's the One är äh, helt äh, förhäxande bra verkligen. Jag tycker att det är en, en uppvisning i... Allt som kanske gör Springsteen Till en av de absolut bästa artisterna Och det är att Han, han väver in alla sina ingredienser i en enda låt Han väger in solen, han väger in gospel han väger in bluesmusiken Han väger in Han väger in sin eh, Förbläs för munspel Han väger in eh, Han väger in rockoperan På ett väldigt eh, storslaget sätt Och Han väger in sin eh, fascination För uppbyggnadsmusik Han väger in eh, han väger in det explosiva och eh, jag tycker att jag har väldigt svårt att lyssna på Sister One på skiva efter att jag har lyssnat på den här Hammersmith-spelningen så väldigt många gånger. Det är som att liksom gå tillbaka till, ja, jag vet inte, jag har ingen liknelse. <laughs> men det, det känns lite milt och lite av, avtrubbat att lyssna på Sister One just på skivan. Men eh, som låt och som, eh, som live-akt är den alldeles, alldeles fantastisk. Så den, den tycker jag att fler borde lyssna på och fler borde googla, googla upp och fastna framför Youtube-klipp. Det, det är en sång som är så fylld av så mycket längtan och trånande. Det blir aldrig liksom kåthet, det blir inte det här gubbdummiga, men det blir liksom återigen drömmarna, längtan. Verkligen, jag tycker även att det finns kanske en liten kåthet, men... Jag förstår vad du menar. Det, finns, det är inte det gubb, gubbslämmiga som, som jag tror att du syftar på. Men absolut, det finns en, en stark åtrå och en, en saknad och längtan på samma gång som jag tycker är väldigt vackert. Nu, nu tenderar jag att bli lite privat så här för en okänd människa och ett femtiotal lyssnare, men det får vara, det får vara så. Mm. men Jag hade ett sånt tillfälle igår när jag hade... Spenderat en hel kväll med en, en härlig tjej. Ja men du vet hon, hon spelar i en helt annan liga så jag förstår att jag var chanslös. Förutom att hon var lång, vacker. Om, om jag befinner mig i någon sorts korplag så var hon Champions League. Och dessutom så var hon intelligent på ett sätt som att, som att man trodde att Aaron Sorkin hade skrivit hennes repliker. Ja, ja. Hon, hon talade, till skillnad från mig liksom, Så var det liksom ingen tvekan ens röst Utan hon slängde ut liksom, den ena Fantastiska formuleringen efter den andra Och man undrade liksom, hur, hur går det här till Är det någon som säger saker till henne i öronsnäcka för att Det är omänskligt att vara så här Skärpt. Och precis, och någonstans där under kvällen Så bygger man upp den här längtan och den här drömmen Och det som jag känner att, att Springsteen gör den här låten att, att det är inte särskilt Jag tror inte ens att Springsteen Egentligen tror att she's the one men i det ögonblicket så blir hon the one. Man blir så förhäxad av det. Så att man tror att om jag bara får en kyss. Om jag bara mm. får en kyss så kommer det lösa alla mina problem. Och just då när, när vi stod där. Och, du vet, och jag, vi hade stått och någon fylle Och jag såg minuterna räknas ner på att hennes spårvann skulle komma. Mm. Och du vet jag försökte greppa efter ögonblicket. Och liksom hitta den där tajmingen. Och när, vi, och när vi står där och liksom dörrarna glider upp och hon går ut. Så är det, det här är en efterhandskonstruktion av Guds nåde. Men är det som att jag har de här, den här låten ringande i bakhuvudet. Och de här textraderna. Uh, Standing in that doorway like a dream. I wish you just leave me alone. Precis. Du vet. Och, och när man får den där, den där lilla lilla pussen slash kyssen i, i dörren. Så är det som att eh, det som han sjunger om på night händer. <laughs> ja, jag förstår vad du menar. Uh... Men alltså, när ni stod där och hade några, de här panikartade minuterna. Eller mm. du, du kände det. Mm. Eh, det är väldigt svårt att hitta en timing då, som du uttryckte det. Det är helt omöjligt. Ja, precis. Det är väldigt, det är väldigt få stunder i livet om man. Då man kan hitta en, en bra känsla och timing för stunden som när man står och väntar med tre minuter kvar med den tjej man gillar. Liksom. Det, är då, det är då man blir så medveten om situationen. Verkligen. Och, och det jag tror att jag försöker nå med det här, med det här något konstigt utlägget är, väl, är väl just den längtan som jag kände igen från den här skivan. Att den här vägen dit tills vi stod där, det, det är någonting man kan hitta på Born to Run- Mm. Och det finns en annan låt som är lite bortglömd på den här skivan, och det är just Night. Och, och som hand, handlar om just det här att låsa dörren när man går hem, släcka lysarna i lägenheten och går ut och bara drömmer om vad som kan hända. Precis. Och för att för att prata lite mer tematiskt. Det är, det är ett album som både, liksom, som både tänds och släcks i ett och samma ögonblick, tycker jag. Jag tycker att, den, att det är en, en skiva, precis som du beskrev nyss, som... Som gör att man vill stänga dörren och bara springa ut i, i en gatupplyst natt och se vad som händer. Liksom. På samma sätt är det en skiva om att komma hem samma natt klockan 03.15 med en eh, kisbörjare i käften och bara liksom dunkas sig ner i sängen och eh, vänta på nästa chans. Liksom. Det är ett album för båda sidor av samma myn tycker jag. Vad tycker du är albumets bästa ögonblick Ja, så den har vi berört flera gånger nu, men den bästa textraden och den som sätter agendan är faktiskt den avslutande delen i Found the Road, som jag tycker är helt magisk. It's a town full of losers, and I'm pulling, out, pulling out here to win. Den sätter hela skivans stämning och jag, jag kan inte... Hur mycket en vill lyfta fram alla låtar så kan jag inte liksom komma ifrån att Thunder Road är Den agendasättande agenda låt den här skivan och jag kommer inte ifrån den. Det, det är liksom en, en explosiv odyssé om att, om att springa ut på de här gatorna, på de här blöta gatorna. Jag tänker ofta på Göteborg när jag tänker på Thunder Road faktiskt. Jag tänker på mina nätter under alla at West besök där jag har <kör> ska inte att jag sprungit ut vid spårvagnen och hoppats direkt men det är ett album som, som får mig att tänka på på samma, so på samma saker som Håkan Hellströms första sjua får mig att tänka på. vilket jag tycker är en självklart jämförelse måste jag vara för säga det är en självklar jämförelse för det ja. Håkan är i Sverige är han är Bruce för världen. Ja, ja, verkligen. Den, den jämförelsen måste man då faktiskt. Och jag tycker att uh, Kärningens har från Göteborg är ett album som sätter samma känsla i kroppen på mig. Det liksom, den sätter exakt samma stämning i hela mitt uh, blodomlopp uh, och the Road- accentuerar allt jag vill ha av musik. när jag vill ha som mest jag vill ha alla de här starka känslorna på en gång då, då är det på Springsteen och kan Hellström som gör det snabbast för mig Suveränt mm. Vad tycker Precis. du är sämst med skivan? Jag kan inte sätta ner fingret på en enda låt och säga att här tappar den eller här, här dalar eller här, här glider den under från från sitt tema. Jag tycker att alla spår eh, är pusselbitar som, eh, som lägger pusslet. Jag tycker inte att det finns någon, eh, någon enskild del eh, som, eh, som jag kan säga att jag ty inte tycker om faktiskt. Meeting Across the River. Mm. Kan du försvara den för mig? Eh, jag kan försvara den på samma sätt som jag kan försvara Lost in the Flood på uh, Greetings-skivan. Um, och det är att den är en den drar ner något reglage som gör att jag tycker att skivans dynamik ökar. Jag tycker att det finns en, den ger skivan en dynamisk kraft som den kanske behövs. I och med att många av låtarna innan är så kraftfulla i sin ljudbild. Och Meeting Across the River drar ner det här och tar fram det suggestive. Jag tycker att den skänker en suggestiv ton till hela skivan som, jag, som kanske behövs, det vet man först om man hade valt att plocka bort den men ja, det, jag tycker att den skänker en suggestivitet som jag också gillar. Har du sett han live? Ja, absolut. Jag har sett den tre gånger. Okej, okay. vilka tillfällen då? Stockholmstadion 2009 Ullevi förra året andra kväll, nej första kvällen i, i och med att det bara var två, tre, två kvällar va? Mm. Ja, precis. Ja, första kvällen då. Och sen såg jag han, vad blir det? Stadion 2008 tror jag det var. Eller 2000... Åh, svårt nu. Um, jag, jag kommer inte ihåg om det var 2008 han var där och sen kom han i 2009 igen. Jag kommer inte ihåg om det var om skiljer ett år eller två år där. Men jag har sett han två gånger på stadion och en gång följde vi i alla fall. Jag förstår att det här kommer att sluta en hyllningskör. Men vad är dina, vad är dina intryck av honom som liveartist? Alla hyllningståg mot Springsteen är faktiskt helt befogade när det gäller hans live-uppträdanden. Det är helt eh, hypnotiserande och eh, sagolikt. Nu bränner jag på med alla ord jag har. Liksom. men det, det I slutändan finns det ingenting som... Det går inte att klaga på Bruce Springsteen som liveartist. artist och Det går inte att klaga på att han underhåller eh, på det sättet han underhåller på. Det blir liksom inte att klaga på på kritikernas fascination för honom vartannat år heller det är, liksom, det är någonting i hästväg varje gång han ställer sig på scenen och varje gång jag har sett dem har jag varit liksom, det har slutat i den här explosiva euforin som under Road ger med sig, det är, liksom, det är den känslan varje gång och det är ja, det har varit fantastiskt varje gång kan du förstå frustrationen för alla de som inte gillar Bruce Springsteen, och som sen ser honom få typ 6 plus i Aftonbladet varje gång han, han ställer sig på en scen på svensk mark. Jag kan absolut förstå frustrationen. Jag tycker att frustrationen är delvis befogad för de som inte gillar Springsteen, i och med att eh, många eh, rockkritiker är liksom vad ska man säga, eller det är egentligen inte rockkritikerna i sig som, som gör någonting fel eller konstigt utan det är bevakningen som sker utanför Springsteens eh, livespelningar. Det är den här bevakningen av att han har landat, nu har bossen landat. Mm. Det, det är liksom allt det där runt omkring som, som stör någon oerhört tror jag. Det stör, stör även till viss del mig att se att, att, att bevakningen är så starkt kring, kring all den här skiten. Liksom. Att han går på gymmet, att han äter en pizza eller vad det än må vara. Liksom. Det... det som inte har med musiken att göra. Ja precis, och det, det, det, det är klart man kan bli liksom frustrerad över sånt, det, det är förståeligt, men sam, samtidigt förstår jag inte riktigt varför, varför det blåses upp så enormt mycket bland, bland alla, alla de hatiska rösterna, liksom. han kommer hit vart annat år, han är här max tre gånger då liksom. Och det är, liksom bara, det är väl bara att släppa igenom den bevakningen Det tycker jag verkligen Jag tycker att det finns alldeles för mycket hatiska röster Något som kanske inte betyder, betyder så mycket för dem liksom. ja, man, kan, man kan väl känna på något sätt att om, om, om det värsta som finns i folks liv Är att Bruce Springsteen får bra betyg Så kanske man ska vara rätt nöjd med sitt liv Ja exakt det liksom, Släpp igenom honom och... Låta dem göra sin grej och gå tillbaka Till livet tre dagar senare, det löser sig Jag har ju såg ju Jag sett Springsteen två gånger Och senast mm. var nu på andra kvällen På Ullevi. Ja, det var där jag såg Jungleland alltså. Jag var där och såg Jungleland Och Härligt. jag måste säga att efter det, den konserten Som mm. för övrigt är det bästa jag någonsin sett Och det här kommer låta överdrivet Men det är absolut ett av de kanske Ett av de tio bästa ögonblicken i mitt liv Så har Born to Run blivit Än starkare jag fick höra mitt absoluta favoritspår på det här albumet. Uh, Backstreets. Dessutom då med det här som de brukar kalla är liksom värde 78-versionen. Ja. Min, mina absoluta favorittextrader på den här skivan. Är just från Backstreets. När han sjunger. Remember all the movies, Terry, we'd go see. Trying to learn how to walk like the heroes we thought we had to be. Mm. Någonting som verkligen för mig har varit sådär. En insikt i mitt liv, med liksom förväntningar man har haft på saker och insikter över vad de egentligen betydde. Mm. Och, och att se det på Ullevi var något så helt otroligt. Men just Jungleland-framträdandet var var något helt utöver det vanliga. Ja, jag har hört att, från folk som var där att det började spontant gråtas bland samtliga. Hur var stämningen på platsen? Jag såg ju han 2007. När Clarence Clemens fortfarande var i livet. Och för att sätta det här liksom i kontext för våra lyssnare så var det så att Clarence Clemens då som var Bruce Springsteens eh, sidekick och saxofonist avled väl där 2010-2011. 11. Och mm. eh, den här turnén han gjorde, då Wrecking Ball-turnén, var den första utan Clarence vid sin sida. Och just och det här... Eh, solot i Jungle Land som har blivit Clarence signum på något sätt för hade ju liksom fått någon helig status då efter hans död och jag hörde honom Clarence riva igenom det solot på Jungle Land Globen 2007 tror jag och det var bra, det var fantastiskt men det var, mm. det, det var mer så här, vad roligt att ha hört det solot men då när den här stämningen kommer och, och Springsteen väljer då att berätta att det här är en låt vi inte har spelat sen. Sen Clarence dog och det här var en väldigt speciell stad för Clarence. Så därför så väljer vi att spela den här ikväll för första gången sedan dess. Mm. Och han är en så otroligt duktig historieberättare, Springsteen. Han lurar han med bra. oss i den här dramaturgin. Självklart blir det en känslosam samstund. Mm. Och det var många tårar som jag såg runt omkring med Fella. Så jag fick själv tårar i ögonen vid det tillfället. Mm. Och när det är över och den som då spelar då saxifonsolet istället är ju hans Clarence Clemmons brorson Jack- Jake, och, tror Jake sorry Och när han efter solet lyfter saxen mot himlen mm. Och liksom gör ett tecken att han liksom kysser sina fingrar och riktar dem mot skin det, det, det, det var otroligt starkt Det var en, det var en hyllning utöver det slike. Mm, jag förstår det Men, men det ögonblick som mm. nästan träffade mig hårdast var ju När han körde Tenth Avenue Freeze Out Jag vet inte om man gjorde samma sak på din spelning Jo, absolut. Han bläddrade fram det där collaget och rev av den. Det var jätte, väldigt, väldigt fint. Under en, under en tyst minut. Då, då kom tårarna för mig. Ja, jag känner samma sak. Jag fick ju hålla tillbaka tårarna nästan under hela konserten. Det var, det var väldigt speciellt att se honom på Ullevi framförallt. Och jag hade sett honom som sagt 2009 senast och... Eh, då kände jag att det var lite, det var lite ryckigt och svajigt emellanåt. Och framförallt från Clarence faktiskt som, som inte kändes helt hundra. Hans Youngerland solo då på Stockholms stadion var liksom... Det kändes som man han bara satt och väntade på att något skulle gå fel. Ja, jag vet Det, det, det var lite sorgligt att se Clarence då faktiskt. för Han kände kändes otroligt sliten och... Det känns som att man fick kämpa för varje ton. Liksom. Det var med en sorg man såg där framträdandet. Och eh, jag tycker att Jake Clemmons eh, var helt eh, fantastisk när jag såg honom 2012. Det är helt otroligt att han fortfarande med den här 63-årsåldern kan mm. leverera de här showerna på tre och en halv timme. Bruce Springsteen är den som verkligen, verkligen ger allt. Jag tycker att han är helt, jag tycker att han har trappat upp sitt. Sitt engagemang ännu mer på något sätt Jag vet inte var, var han har hämtat den energin ifrån Men det känns som att han Han är mer eldig än han någonsin varit förut Och den, den liksom nivån Och den nyansen den Går väldigt många förbi tror jag. Att Bruce Springsteen som liveartist artist Är liksom ett fyra timmar långt Energiknippe Som, är, som bara i sig Är en att show liksom, att Studera liksom. Och det är som att han på något sätt uppfyller det löft som han liksom gjorde med Born to Run om att det ska vara störst, om att det ska vara eskapistiskt, om att du ska lyftas upp från dina bekymmer. Mm. Ja, ja, verkligen. Han accentuerar allt det där fortfarande. Finns det någonting du känner att vi har missat att prata om? Alltså, ja, vi har väl missat att prata om Born to Run. Spåret Born to Run. Ja, <laughs> faktiskt. Tittel man ska vara. Väl... Ja, ska vi, ska vi gräva i tag i det då? Ja det kan väl göra, jag vet inte riktigt hur vi ska, hur vi ska attackera den låten Men det är, det är väldigt svårt att, att prata om de här allra allra största låtarna överlag tycker jag Det är samma med Like a Rolling Stone, den är liksom Den är svår att greppa, den är svår att uh, bryta isär på, på något sätt Just för att den är så liksom inpräntad i, i ens... Uh, Ja, jag vet, i ens katalog på något sätt och Born to Run är ju verkligen där uppe och, och jobbar också liksom på den nivån så det, det är svårt faktiskt att, och... Och jag, om man om ska hitta en liknelse däremellan mellan mm. Like a Rolling Stone och Born to mm. Run för de framförande som finns på albumen mm. går inte att toppa och det är också låtar som är helt omöjliga att göra en cover på jag har på sin höjd hört akustiska covers av både Like a Rolling Stone och Born to Run som jag har känt. Åh oh, vad kul, de här tillför kanske någonting nytt. Det var intressant att höra. Men jag har aldrig hört en cover som ens i närheten av att uppfylla den energi som man får av exempelvis Born to Run. Jag sitter ofta och eh, försöker hitta covers på låtar jag verkligen gillar, som man, som man ju gör. Och eh, Born Jovi och Like a Rolling Stone är de exemplen jag också skulle använda för att eh, säga det du sa. Men om man ska dra en liknelse mellan Bruce Springsteen och eh, Bob Dylan på det här sättet så är det faktiskt Like a Rolling Stone som kickade igång Bruce Springsteens eh, själva skapande. Han eh, satt i baksätet på en taxi och hörde Like Rolling Stone för första gången och knöt näven som han beskrev och bestämde sig för att han skulle skapa någon gång skulle skapa lika bra musik. Han såg alltid Like Rolling Stone som det här, som måttstocken för eller inte måttstocken, men han såg det alltid som målbilden för vad man kan skapa med musik så Ja, oh, ah. Like a Rolling Stone och Born to Run. Det, fin det finns en koppling där. Born to Run var första spåret från den här skivan. Den spelades in ett halvår innan de, resten av inspelningen satte igång. Precis. Och Born to Run var väl det, den låten som etablerade och på nytt födde Bruce Springsteen. Som gav han genombrottet. Alltså liksom som att han, han hittade den där svampen i Super Mario som gjorde honom till Super Mario. På samma sätt som Like a Rolling Stone var en låt som helt omdefinierade Bob Dylan. Ja, och i fallet Bob Dylan så gjorde det honom till eh, rebellisk för första gången också. Eh, Bob Dylan hade skrivit sånger om, om samhällsförändring fram till 65. Och när han klev upp på Newport och blixtrade till med sitt första elektriska kompband och brände av Like a Rolling Stone så visade han att han vägrade ge publiken vad de ville ha och... Och inte gav efter på något sätt. Och, um, och, i, och med, i och med det så gick han från att besjunga samhällsförändringar till att bli en samhällsförändring. Ja visst, absolut. Och han förblev en rebell, eller låts man död nu, men det är jag inte. Han är fortfarande en rebell tycker jag på det sättet att han aldrig ger vika för –publikens förväntningar. Han, han, han skiftar hela tiden när han, när han vet vad han har sin publik. Vilket gör att publiken aldrig vet vad de har honom. Och det är det som gör något till en spännande artist. Och det var kanske det Born to Run gjorde med Springsteen också? Ja, det kan man också säga att det gjorde, faktiskt. Ähm, Born to Run, jag vet inte, han hade, jag vet inte riktigt hur, hur väl han hade etablerats– Hemma i New Jersey vid det här tillfället. Men Born to Run skickade ut honom rakt ut i superstarlivet Och 1975 så var liksom rock, den rena rocken en rollmusiken på väg att dö ut. Eller den hade liksom börjat dö ut. När Beatles låg ner 1970 och när Bob Dylan höll på och eh, försökte hitta någon ny väg 1971 med Self Portrait, tror jag det hette, albumet. Mm. Så, så kände man att, eller jag känner inte det, jag var inte född då, men så här i efterhand så, så var 70-talet ett eh, årtionde för... Eh, där man kände att någonting nytt måste hända med rock, rockmusiken överlag. Eh, Pink Floyd hade börjat blomstra rejält på andra sidan eh, Andra sidan, Atlanten. Ölän, ja. Och, ja, exakt. Det, liksom, det ploppade upp allt mer experimentell, experimentell eh, musik. Som som, något, som på något sätt satte en ny agenda för vad som gällde. Liksom. Så att eh, när Springsteen släppte Born to Run så blev han återigen en slags ny, ny första rockstjärna. Där rockmusiken fick eh, födas igen om man får tillåtas att beskriva någonting så. Och det är väl ja. det som är så vackert när det händer i musik och när det kommer de här stjärnorna som ger en känslan av att det här har aldrig hänt förr. Nu händer Precis. det någonting nytt och jag är här och upplever det. Jag tror det var säkert så folk som jag menar, så uppfattade det sig folk när, när Elvis kom när Dylan kom, mm. när Springsteen kom och något decennium senare när Nirvana kom med en teen spirit så var det förmodligen så folk uppfattade det. Ja visst, och, absolut. Och vår generations svar är väl just Håkan Hellström. Ja, så Håkan Hellströms första skiva var nog helt nytt. Det tycker, jag, det tycker jag fortfarande det är när jag lyssnar på Känningens sorg. Jag tycker att det, det fortfarande är någonting helt unikt i den här ljudbilden. Han besjunger liksom... Han besjunger drömmarna på ungefär samma sätt som Springsteen gör, bara att drömmarna har hunnit, hunnit dö tidigare och det är ett betydligt, eh, vad ska man säga, det är ett betydligt större och starkare loseralbum. Eh, men annars tycker jag att de sjung, besjunger drömmar på ett ganska likvärdigt sätt, även om det oftast inte i Hellströms fall handlar om att blåsa ut på motorvägarna. Vet, någonting som Jag vet att Hellström kan ha i sina bästa låtar, som Dylan kan ha i sina bästa låtar, men som mm. verkligen Springsteen har på, exempelvis Born to Run och Thunder Road, om man ska välja några låtar. Mm. Och Jungle Land: det är att när du väl börjar att lyssna så finns det ingen stoppknapp. <laughs> Nej, det finns ofta ingen utväg, eller man kan liksom inte man kan inte hitta ut de låtarna på, annat, på andra sätt än det, det sätt Springsteen sätter tonen på. Man hamnar liksom i stämningsläget direkt och det där stämningsläget det där reglaget bara höjs för varje sekund och varje ton och man, man fastnar i Springsteens, Springsteens hela idé och värld om, om drömmar och frihet och allt det här vi har pratat om. Mm. Så det jag håller med och det kanske är rent. Kanske är rent, mm. eh, och, om, om, och rent musikaliskt hantmärksmässigt så kanske det är en konsekvens av just det här som vi pratar om att det är ingen världsrefräng, refräng, vers refräng. utan varje. låtarna byt, byter skep hela tiden. Mm. Och tonerna går in i varandra. Texterna eh, bygger vidare. Det finns liksom mm. ingen, ingen stopppunkt. Du kan inte ta ut enskilda. En, en, en musiker kan väl göra det men, men för en eh, omisskalig människa som jag är, man kan inte plocka ut enskilda delar och du kan Nej. inte separera instrumenten från varandra utan allting är en enhet så att när du hört A så måste du höra B, så måste du höra C tills du liksom är borta vid liksom, it's a town full of losers och mm. piano, kommer och du är vid liksom slutet av alfabetet Precis, jag tycker det, det är kanske det, det absolut starkaste med hela skivan är att det faktiskt inte går att plocka ut, plocka ut stunder som sen, känns viktigare än andra. Det finns, liksom inget, det finns inga hållplatser på skivan tycker jag. Jag tycker att en organisk massa liksom, som, som tränger sig in i huden och uh, stannar där. Liksom. Det, det är precis som du sa att uh, det är svårt att hitta utvägar. det det är någonting större än så och kanske är det också ett av rockhistoriens första temaalbum om man tänker på just de här aspekterna. Mm. Jag tycker det har varit ett väldigt, eh, det brukar jag alltid säga å andra sidan, att det brukar ha varit ett väldigt spännande och roligt eh, samtal. Ja. Men det tycker jag verkligen. Jag tycker att vi har, eh, jag har lärt mig några nya saker här och eh, fått lite nya vinklar på mm. det här albumet. Men eh, det var väldigt kul att höra vad du, vad du hade att säga. Hur känner du själv? Jo, men var det har varit svinkul att få faktiskt diskutera något som ligger så här väldigt, väldigt nära hjärtat. Och eh, jag tycker vi har lyckats koka ner eh, Born to Run på ett ganska bra sätt. Även om det säkert har gjorts förut på, på liknande sätt. Men det låter låt gå. Men det får vi, det får vi på något sätt skilla på Bruce. Har man gjort ja. ett sånt här album, jag menar det finns orsaker till att folk har pratat om det här. Och dissekerat det här albumet. Hundratals gånger innan och de kommer att göra det hundratals gånger till. Du Mattias, jag säger tusen tack för det här samtalet. Mm, tack själv, superkul. Ja, då ber jag att få tacka för att ni har lyssnat även denna vecka. Och i nästa avsnitt så kommer jag och en lirare som heter Fredrik Fier. prata om Vangelis soundtrack till filmen Blade Runner. Vill ni lyssna på tidigare avsnitt eller framtida för den delen så gå in på iTunes eller hemsidan kärlek och knaster.se Gå jättegärna in och gilla Facebook-sidan så får ni lite bättre koll på vad som händer i podcasten och jag lägger upp lite videoklipp och låtar som har att göra med de, de skivor vi pratar om. Och tipsa gärna era vänner Dela mer av det här på Facebook eller på andra sociala medier. Vill ni kontakta mig på ett annat sätt kan ni alltid få tag i mig på Twitter under namnet Kamrat Savela. Ja, det var inte så mycket mer jag hade att säga för den här gången. Förutom att jag skulle vilja lägga in en liten brasklapp. Att, jag vet att Mattias här tidigare i avsnittet pratade lite nedvärderande om Creedence Clearwater Revival. Och det har jag haft tidigare gäster som också har gjort. Och jag vill bara säga att deras åsikter om Creedence får stå för dem själva. Jag anser ju personligen att det är ett jättefint band. Nej hörni, nu ska jag gå och lägga mig. Eh, tack för den här gången. Hej!